Стівен Кінг. Протистояння. Книга перша. Розділ 16. День потому, 23 червня, в іншій частині країни трасою 180 мчав кремезний Білий Конні. Він летів на швидкості 90, а то й 100 миль за годину. На сонці по царськи вигравала біла фарба, хромоване оздоблення бризкало сонячними зайчиками. Поперні віконця також відстрілювалися світлом, наче оскаженілі геліографи. Бац і злойдом убили власника коні трохи на схід від хачити, і відтоді рухалися плутаними доволі безглуздим маршрутом. Там, де закінчувалася траса 80, стояла застава 81-ї, і Бац із Лойдом занервувалися. За останні шість днів, включно з власником Континенталя, його дружиною та їхньою доцею-підлабузницею, вони вколошкали шістьох людей. Та сіпатися чоловіки почали не через шістьох мерців. Причиною були наркотики та зброя – 5 грамів гашишу, бляшана табакерка з бозна якою кількістю кокаїну, 16 фунтів марихуани, а ще два пістолети 38-го калібру, 345 го 357 го магнум, Бац називав його Бацелом, 6 дробовиків, 2 з них помпові обрізи, один пістолет, кулемет Шмайсер, убивства їх не обходили, та мізків у них вистачало, аби зрозуміти, у яку халепу можна встряти, якщо потрапити до рук поліції штату Аризона накрадені автівці, нашпиговані наркотою та пукавками. Більше того тепер вони були ще й федеральними втікачами, стали ними, коли перетнули кордон невади. Федеральні втікачі. Ллойдові Генрейду подобалося це словосполучення. Справжні монстри злочинного світу? Ось тобі, брудний пацюче, покуштуй сендвіча зі свинценти ти сраний копе. Тож у Демінгу вони повернули на північ і зараз були на трасі 180. Проїхали Герлі, Бейард і дещо більше містечко Сілвер-Сіті, у якому Лойд купив пакет бургерів та вісім молочних коктейлів, господи, якого біса він купив аж вісім стаканів тої бодяги, скоро вони сцятимуться мим шоколадом, нагородивши офіціантку такою безглуздою та дурною усмішкою, що їй зробилося не по собі і не відпускало кілька годин? Думаю, тому чоловікові байдуже глянути на людину чи зарізати її, сказала вона босові після обіду. Проїхали Сілвер Сіті і гнали кліфом, коли дорога знову почала завертати на захід, а в тому напрямку вони їхати не збиралися. Бац із Ллойдом вискочили з Бакгорна і потрапили у покинуту богомісцину. Асфальтоване шосе у дві смуги обрамлювали піски і зарості полину. І до самого горизонту виднілися одноманітні узвища та плоскогір'я. Одне й те саме, те саме, те саме. Хотілося плюнути на все і повернути назад. «У нас пальне закінчується», – сказав Бац. «От не летів би, блядь, був би порядок», – огризнувся Ллойд. Він сьорбнув молочного коктейлю, то був вже третій стакан, і напій мало не поліз назад. Ллойд опустив вікно і викинув усе телайно, включно з трьома іншими стаканами, яких вони і не торкалися. «Гоп-гоп!» – крикнув Бац. Він почав гратися з педаллю газу. коні гойднувся вперед, сіпнувся назад, гойднувся вперед. «Гнуздай цю кобилу, ковбою!» – загорлав Ллойд. «Гоп-гоп! Хочеш корнути?» «Як маю, то курю!» – сказав Бац. «Гоп-гоп!» На килимку між ніг Ллойда лежав зелений пакет для сміття марки Герті. У ньому було 16 фунтів марихуани. Ллойд засунув до нього руку, зачерпнув жменю і почав скручувати велетенський косяк. «Гоп-гоп!» – Коні завиляв по дорозі, раз по раз перетинаючи розділову смугу. Ну що за херня? Досить, крикнув Лойд. Воно вже по всьому салону. Та там ціла торба. Гоп, чуваче, облиш! нам же треба його штовхнути, або напаримо комусь, або трохи згодом нас знайдуть у чиємусь багажнику. Окей, друзяко. Бац повів машину нормально, однак спохмурнів. Це була твоя ідея, твоя бляха ідея. Я гадав, що то гарна ідея. «Ага, та я не думав, що доведеться простувати через усю грібану Аризону. І коли так до Нью-Йорка допремося?» «Ми хвоста позбуваємося», – сказав Ллойд. У його уяві постала картина з поліцейським гаражем. ворота розчахуються, і в ніч вискакують сотні вінтажних коповозок. Трищать рації, по цегляних стінах ковзають кольорові вогні. «Виходь, канарсі, ми знаємо, що ти там». Щасти, бляха!» – пробурчав насуплений бац. Виходить, просто зашибись. Знаєш, що в нас іще є? Крім пушок і наркоти. У нас 16 баксів і три сотні кредиток. Та ними сцикотно користатися. Ну що за хірня? Готівки не вистачить навіть на те, щоб заправити цю свиню. Бог поможе, сказав Войд. Він заклеїв слиною косяк і підкорив його від запальнички Континенталя. Охрінєнно! Нащо ти його куриш, якщо ми збираємося все спихнути? Не вгавав Бац. Думка про Бога Помагайла його не дуже заспокоїла. «Кілька разів не досиплимо. Ну ж бо бац, курний!» Бац завжди ламався на таких пропозиціях. Він зареготав і взяв косяк. Між ними, спершись на грубий приклад, стояв шмайсер із повною обоймою. Коні імчав собі далі. Стрілка індикатора пального спустилася до позначки «8». Бац і Ллойд познайомилися за рік до того, коли відбували покарання на фермі в Неваді у браунсвільському в'язничному таборі послабленого режиму. Браунсвіль – це 90 акрів зрошувальних сільськогосподарських угідь, та в'язничний комплекс із квонсетських ангарів. Розташованих миль за 60 на північ від Тонопи та за 80 миль на північний схід від Гебса. Навіть короткостроковий термін там видавався пеклом. Попри те, що браунсвільський табір мав бути фермою, там майже нічого не росло. Щойно морква із салатом куштували палючих сонячних променів, вони слабко пихкали і розсипалися. Проростали самі бур'яни та бобові, і законодавчі органи штату фанатично чіплялися за теорію, що колись там можна буде вирощувати сою. Найкраще, що можна було сказати про існування Браунсвілля, це те, що пустеля не квапилася захоплювати нові території. Директор в'язниці, йому подобалося, коли його кликали босом, пишався тим, що він битий жак, і наймав тільки тих, у кому бачили таких самих бувалих перців. Він полюбляв розказувати новоприбулим, що Браунсвіль має послаблений режим, бо коли доходить до втечі, виявляється, що воно, як у тій пісні, «Нікуди не дінешся, малюче, ніде не сховаєшся». Дехто однаково пробував, та більшість сміливців за 2-3 дні приводили назад. Утікачі поверталися обгорілими, напівсліпими від сонця, і за ковток води були ладні продати босові свою зіщулену до родзинки душу. При цьому деякі з них дурнувато і хотіли, а один молодик, який протинявся у пустелі три дні, стверджував, що за кілька миль на південь від Гебса бачив замок, оточений ровом із водою. Він розказував, що рів охороняли тролі на кремезних чорних конях. За кілька місяців до Браунсвіля завітав мандрівний проповідник із Колорадо, і після його спектаклю молодику сією душею увірував у господа. Ендрю Баца Фрімена запроторили туди за звичайну бійку. Його випустили у квітні 1989 року. Їхні з Лойдом Генрейдом ліжка стояли поруч, і якось Бац сказав сусідові, що коли той хотів зірвати джекпот, у Вегасі готувалася одна жирна оборудка. Лойд зацікавився. Лойда випустили 1 червня. Його злочином була спроба зґвалтування у Ріно. Дама була стриптизеркою. Вона поверталася додому та забризкала нападника сльозогінним газом. Ллойдові пощастило йому дали від двох до чотирьох, трохи списали за службу в армії, ще трохи за гарну поведінку. У Браунсвіллі було заспекотно, щоб викаблучуватися. Він сів на автобус до Лас-Вегаса і бац, зустрів його на автовокзалі та пояснив увесь розклад. Він знав одного мужика, найкраще йому підходила характеристика «одноразовий бізнес-партнер». І в певних колах він був відомий як «розкішний Джордж». Він виконував певні замовлення для групи людей з переважно італійськими та сицилійськими прізвищами. Джордж був суто підмогою. В основному ці макаронники використовували його як кур'єра. Інколи він дещо відвозив із Вегаса до Лос-Анджелеса, а було й навпаки, привозив. Переважно дрібну наркоту, закуски для поважних клієнтів, іноді зброю. А зброю він завжди тільки привозив. На думку Баца, а його думки рідко набували образів чіткіших за те, що в кіно називають розфокусом, ті сицилійці інколи продавали пукавки незалежним злодіям. Бац сказав Лойдові, що розкішний Джордж не проти повідомити їм час і місце прибуття наступної партії того добра. Джордж просив 25% від улову. Тож Бац із Лойдом мали вломитися до Джорджа, зв'язати його, вставити кляп, Забрати товар і, певне, довершити справу кількома стусанами. Джордж попереджав, що виглядати все має як годиться, не варто жартувати із тими сицилійцями. «Ну, звучить непогано», – сказав Ллойд. Наступного дня Бац та Ллойд зустрілися із розкішним Джорджем. Він був сумирним шестифутовим велетом із маленькою голівкою, незграбно посадженою просто на пологі плечиська. Джордж мав густе біляве волосся, що робило його дещо схожим на відомого рестлера. Лойд засумнівався, однак Бац його знову переконав. Він був мастаком у цій справі. Джордж сказав їм приходити до нього наступної п'ятниці, близько шостої вечора. «Заради Бога, вдягніть маски, – сказав він, – і розбийте мені носа та поставте фінгал під оком. Господи, на що я це затіяв?» Настала та сама ніч. Баци з Лойдом під'їхали автобусом дорогу вулиці, на якій жив Джордж, і одягли лижні маски, що й наступили на доріжку до його дому. Двері були зачинені, та Джордж виконав обіцянку, замкнув їх так собі. Унизу була гральна кімната, і хазяїн був там, біля сміттєвого пакета, нашпигованого шмаллю. Стіл для пінг-понгу мало не тріщав від зброї. Джордж був переляканий. Господи, о господи, боже, на що це я затіяв? Белькотів він, поки Ллойд зв'язував йому ноги мотузкою для білизни, а Бац тим часом скручував руки скочем армованим скловолокном. Як вони й домовлялися, Ллойд врізав Джорджіві в а Бац зацідив йому в око. Потекла юшка. Під оком почав набрякати синець. Чорт, скрикнув Джордж, не можна було легше. Дож сам сказав, що все має виглядати, як годиться, зауважив Ллойд. Бац заліпив Джорджіві рот. Вони заходилися збирати здобич. Раптом Бац зупинився. «Знаєш що, друзяко?» «А що, маю щось знати?» – озвався Ллойд і нервово захихотів. «От мені цікаво, чи вміє наш кореш Джордж берегти таємниці?» Раніше Ллойд про це навіть не замислювався. Він подивився на розкішного Джорджа. Минула одна напружена хвилина. Зненацька очі в Джорджа вибалушилися. Він усе зрозумів. Звісно, він же й свою сраку заклав, врешті промив Ревлойд. Та говорив він так само непевно, як і почувався. Деякі зерна завжди проростають. Бац посміхнувся. Ой, та він може просто сказати щось типу «Ей, хлопці, зустрів нещодавно старого друзяку та його коріфана. Трохи позависали, потріщали, хильнули пивка і знаєте, що було далі? Ті сучі діти вломилися до мене і обчистили. Сподіваюся, від вас вони не втечуть. Зараз розкажу, як вони виглядають». Джордж затрусив головою. Від жаху очі в нього перетворилися на дві літери О. На ту мить зброя була вже в цупкому мішку для брудної білизни, який вони знайшли у ванні на нижньому поверсі. Ллойд нервово зважив мішок у руках і спитав, «То що, по-твоєму, нам робити?» «Старий, його треба прибацнути», – сумно промовив Бац. «Це єдиний вихід». «Гадаю, зробити це буде з біса важко, та він сам підбив нас на це діло». Так, старий важко, а життя яке? Ага, зітхнув Лойд, і вони рушили до Джорджа. Мху. Почав Джордж, несамовито метляючи головою. «Мфу! Мфу так, я знаю, заспокоював його бац. Лайно, правда. Джордже, мені шкода. Нічого особистого, розумієш? Пам'ятай про це. Лойде, потримай його за голову. Та легше було сказати, аніж зробити. Розкішний Джордж хвицав головою, як навіжений. Він сидів у кутку гральної кімнати і постійно бився з кронею об її шлакобетонні стіни. Здавалося, він цього й не помічав. «Тримай його!» – спокійно повторив Бац і відірвав шматочок скотчу. Урешті Ллойд зловив його за волосся і утримав рівну настільки, щоб Бац устиг приліпити стрічку на ніс Джорджа, таким чином заклеївши всі його дихальні шляхи. Джордж ошалів. Він вивалився з кутка, упав на живіт і почав дригатися на підлозі, так наче хотів її зґвалтувати. З під стрічок чулося приглушене гудіння, і Лойд здогадався, що то крики бідолашний мужик. Перш ніж остаточно затихнути, Джордж борсався майже п'ять хвилин, хвицався, звивався, стукав. Обличчя в нього стало червоним, як стіна старої батьківської комори. Наостанок розкішний Джордж підняв зв'язані ноги на 80 дюймів і торохнув ними об землю. Ллойдові це нагадало щось бачене у мультфільмі про Бакса бані. Він гиггикнув і стало трохи веселіше. Сама Джорджева вистава була доволі моторошною. Бац присів поряд із ним і помацав пульс. «Ну?» «Друзяко, тут цокає лише годинник», – сказав Бац. «До речі, годинник». Він підняв ясисту Джорджову руку і глипнув на зап'ясток. Не, звичайний таймекс. Аби ж бодай Касіо чи щось таке. Він впустив руку небіщика». Ключі від автівки були у Джорджа у передній кишені штанів. У шафі на першому поверсі Лойди з Бацом знайшли слоїк від арахісового масла Скіпі, наполовину наповнений монетками, і його також прихопили. Дріб'язком там було 26 доларів і 60 центів. Джорджевою автівкою виявився старий скрипучий Мустанг із 4-ступеневою коробкою передач, кепськими амортизаторами і лисими шинами. Вони виїхали з Вегаса трасою 93 і попрямували на південний схід, до Аризони. До 12-ї години наступного дня, це було позавчора, оминули Фінікс об'їзними дорогами. Учора близько 9 Бац із Лойдом зупинилися за дві милі від Шелдона та зайшли до старої запелюженої крамниці з усякою всячиною на Аризонській трасі 75. Вони обчистили крамницю і прибацнули власника, літнього джентльмена зі вставними зубами з поштового каталогу. Вони забагатіли на 63 долари і розжилися пікапом старого чувачеви. Цього ранку у пікапа пробилося два колеса одночасно. Вони з півгодини роздивлялися дорогу, передаючи з рук у руки міцний косяк, та не знайшли ані цвяха. Нарешті Бац сказав, що то певний збіг такий. Лоїд відповів, що так, бог свідок, він чув і про химерніші речі. А тоді, наче їхні молитви почули, з'явився коні. Трохи раніше, самі того не знаючи, вони перетнули штатний кордон між Аризоною і Нью-Мексико, таким чином перетворившись на поживу для ФБР. Водій Конні загальмував і висунувся з вікна. «Потрібна допомога?» – поцікавився він. «А тож", сказав Бац. І одразу ж прибацнув його. Поцілив просто між очі 357-м магнумом. Мабуть, бідолашний лох навіть не зрозумів, що його колошкало. «А зверни но тут», – сказав Ллойд, показавши пальцем на перехрестя. Він обкурився і кайфував. «Без питань», – весело озвався Бац. Він збавив швидкість із 80 до 60, а тоді, котячись за інерцією, узяв ліворуч. Праві колеса мало не проїхалися повітрям, і під ними зашурхотів новий відрізок дороги. Траса 78, напрямок захід. Тож не усвідомлюючи, що вони вже встигли полишити Аризону, Ллойд із Бацом повернулися до неї, а разом і до території, яку газети прозвали «Триштатним побоїщем». Десь за годину по тому праворуч майнув знак «Бьорак-6». Борлак зачмелено промим Ллойд. «Бьорак», – сказав Бац, і взявся крутити кермо туди-сюди. Автівка почала виписувати на дорозі широкі граційні зигзаги. «Гоп-гоп! Не хочеш там зупинитися? Чувач, я зголоднів». Ти завжди голодний. Та йди нахер, як курну мене завжди пробиває на хавку. Можеш поласувати моїм дев'ятидюймовим дулівером. Гоп-гоп. Бац, я серйозно, зупинімося десь. Окей, та й готівки треба намутити. Від хвоста точно відірвалися. На деякий час. Треба добути грошенят і тарабанити на північ. Ця клята пустеля мені вже нафіго обридла. Окей, сказав Ллойд. Чи то трава так подіяла, чи що, але зненацька його вхопила люта параноя ще гірше, ніж на заставі. Бац був правий: зупиняться за цим бьораком і затаряться, як тоді біля Шелдона. Ухоплять трохи грошенят, візьмуть мап із відміченими заправками, махнуть цього сраного коні на щось непримітне, зіллються з пейзажем та попрямують другорядними дорогами на північний схід. І нарешті звалять за резони. Скажу чесно, мужик, заговорив Бац, раптом я щось так рознервувався, наче до уролога їдемо. Чудово тебе розумію, любчико, серйозно сказав Ллойд. Знічев'я їм це здалося збіса смішним, і вони розреготалися. Бьорак був крихітним містечком, вони кулею промчали крізь нього, а на виїзді була заправка з кафе і крамницею під одним дахом. На ґрунтовому паркінгу стояли старий Форд Універсал та запилюжений Олдс із причепом для перевезення коней. Під пильним наглядом шкапи коні зарулив на стоянку. Ото воно, сказав Лойд. Бац погодився. Він потягнувся до заднього сидіння по магном і перевірив обойму. Готовий, а то, сказав Лойд і взяв шмайсер. Розпеченим паркінгом вони рушили до будівлі. Поліція знала, хто вони, уже чотири дні. Лойди з бацом лишили відбитки пальців по всьому дому розкішного Джорджа та в крамниці, у якій прибацали старого з виписаними поштою зубними протезами. Пікап старого знайшли за 50 футів від тіл трьох людей, які їхали на Континенталі. Тож очевидним було припустити, що чоловіки, які вбили розкішного Джорджа та власника крамниці, позбавили життя і цих трьох. Якби замість касетного програвача Бац із Ллойдом слухали в дорозі радіо, то довідалися б, що поліція Аризони та Нью-Мексико об'єднали сили для наймасштабнішого розшуку за останні 40 років. І все для того, щоб знайти двох дрібних злодюжок, яким було не під силу второпати, що такого вони накоїли, аби спричинити цю метушню. Заправка працювала за принципом самообслуговування – колонки вмикав касир, тож вони піднялися сходами і зайшли всередину. Уздовж трьох проходів вишикувалися ряди вселяких консервів. Біля прилавку чоловік у ковбойському одязі розраховувався за пачку цигарок та півдюжини слімджемів. У середньому проході у самому центрі приміщення стомлена жінка з жорстким чорним волоссям намагалася вибрати між двома брендами соусу для спагетті. Стояв запах застарілої локриці, сонця, тютюну та старості. Власником заправки був чоловік із ластовинням, одягнений у сіру сорочку. На голові в нього сиділа біла бейсболка із червоною нашивкою Shell. Ляснули, зачинившись двері, з москітною сіткою. Касер глипнув на звуки, очі в нього повилазили з орбіт. Ллод приставив до плеча приклад шмайсера і випустив у стелю коротку чергу. Дві лампочки розірвалися, наче бомби. Чоловік у ковбойському вбранні почав розвертатися. Не рухайтесь і ніхто не постраждає, крикнув Лойд. Бац одразу ж зробив його брехуном, продірявивши кулею жінку, яка саме роздивлялася ковбасу. Вона вилетіла з черевиків. Мамо, рідна, бац! загорлав Ллойд. Не обов'язково було. «Прибацнув її, старий!» – заверещав Бац. «Більше не дивитиметься Джері Фолвелла! Гоп-гоп!» Чоловік у ковбойському убранні продовжував обертатися. У лівиці він тримав цигарки. Яскраве світло, що било крізь вітрину та проти москітні двері, вигравало на темних лінзах його окулярів. За поясом у нього був револьвер 45-го калібру, і поки Лойди з Бацом роздивлялися мертву жінку, він повільно дістав його. Мужик прицілився, вистрілив, і зненацька ліва сторона бацового обличчя зникла у бризках крові, плоті і зубів. «Попав!» – закричав бац. Він випустив магнум і, махаючи руками, заточився назад. Мимохідь він змахнув на потріскану дерев'яну підлогу картопляні чипси, тако-чипси та чіздудлс. «Лойде, попав у мене! Стережись, попав! Попав!» Він врізався у протимоскітні двері, вони грюкнули, розчахнувшись, і бац гепнув задом на ганок, по дорозі вирвавши зі старих дверей одну завісу. Очманілий Ллойд почав стріляти радше інстинктивно, ніж для самозахисту. Приміщення виповнилося ревінням Шмайсера. Полетіли бляшанки, лускали пляшки, розбризкуючи кетчуп, мариновані огірки та оливки. Дзенькнули дверцята холодильника Пепсі, засипавши напої склом. Пляшки доктора Пепера, Джолта та Оранж-Крашу вибухали, наче глиняні мішені. Усе залило піною. Чоловік у ковбойському вбранні, спокійний та зібраний, знову натиснув на курок. Ллойд скоріше відчув, аніж почув, як поряд, черконувши його волоссям, пролетіла куля. Він вильнув шмайсером справа наліво, перекресливши усе приміщення. Касир у бейсболці Сішел пірнув під прилавок та краптово, наче під ним відчинився люк, розлетівся на шматки автомат із продажу кулькових гумок. Усюди розкотилися червоні, блакитні та зелені жуйки. На прилавку вибухали скляні пляшки. В одній з них були мариновані яйця, у другій мариновані свинячі ратиці. У ту ж мить кімната сповнилася різким запахом оцту. Кулі Шмейсера пробили три діри у сорочці ковбоя і більшість його нутрощів вилетіла через спину. Ковбой упав досі, стискаючи в одній руці револьвера, в другій пачку лакіз. Мало не обісравшись від страху, Лойд продовжував стріляти. Пістолет-кулемет почав припікати руки, коробка з порожніми пляшками від газованок дзенькнула і перекинулася. Зображена на календарі дівчина в обтислих шортиках отримала кулю в чарівне персикове стегно. З гуркотом перекинулася розкладка з лейпербеками без обкладинок. А тоді ж майсерові набої скінчилися, і зависла оглушлива тиша. Запах пороху був важким та смердючим. «Мамо рідна, сказав Лойд. Він боязко глянув на ковбоя. Скидалося на те, що ковбой не завдасть їм клопоту ні в ближчому, ні в далекому майбутньому. Хитаючись до крамниці зайшов Бац. «Попав у мене, Лойде!» – ревів він на ходу. Бац відштовхнув проти москітні двері з дороги та з такою силою, що друга завіса не витримала і двері торохнулися на ганок. «Попав у мене, Лойде, стережися! «Я пристрелив його, Бац!» – спробував заспокоїти товариша Лойд. Та Бац його ніби й не почув. Він мав кепський вигляд. Праве око палало зловісним сапфіром, ліве витекло. Щока під ним зникла, а коли Бац говорив, і з того боку виднілося, як працюють його щелепи. Більшості зубів також не стало. Сорочка просяклася кров'ю. Простіше кажучи, Бакс виглядав як ходяча руїна. «Тупий гівнюк мене продірявив!» – горлав він. Бац нагнувся і підняв магну. «І «Я тобі покажу, як по мені стріляти!» Бац рушив до ковбоя. Сільська версія доктора Сардонікуса. Він поставив одну ногу на дупу мужика, наче мисливець, який позує для фото з ведмедем, чия шкура скоро прикрашатиме стіну його лігва, і наготувався розрядити магнум у голову трупа. Лойт дивився на цю сцену з відкритим ротом і намагався второпати, як так сталося. В одній руці в нього вийдався і димів шмайсер. У ту ж мить, як чортик із табакерки, з-за прилавка вискочив чоловік у бейсболці Шелл. Його обличчя скрутилося від відчайдушної зосередженості, обома руками він стискав двоствольний дробовик. «Га!» – сказав Бац і повернувся якраз вчасно, щоб отримати заряд з обох стволів. Він полетів на підлогу, обличчя в нього геть зникло, та йому було вже байдуже. Ллойд вирішив, що саме час йти. До сраки ті гроші, гроші є всюди. Було зрозуміло, що час драпати – він крутнувся навколо своєї осі і вискочив із крамниці, широко і незграбно вимахуючи ногами. Його чоботи ледь торкалися долівки. Він уже майже спустився зі сходів, коли на майданчик заправки залетіла автівка поліції штату Аризона. З пасажирського боку вигулькнув патрульний і дістав пістолет. «Ані Руш, що там відбувається?» «Загинуло троє людей!» – крикнув Ллойд. «Чорт зна що коїться! Той чувак вискочив через чорний хід! Я вшиваюся нахрін!» Він побіг до коні, ковзнув на водійське сидіння та саме почав пригадувати, що ключі у баца, коли закричав патрульний Стій, стій, а то стрілятиму. Лойд послухався. Після того, як він намилувався на радикальну хірургічну операцію на бацвому обличчі, йому не треба було багато часу, аби вирішити, що він пас. Мамо, рідна. жалюгідно промимрив Лойд, коли другий патрульний приставив до його тімені здоровенний кавалерійський пістоль. Перший скував його наручниками. У задню частину патрульної. Наганок вийшов чоловіку в бейсболці Шелл, він і досі стискав дробовик. «Він пристрелив Біла Марксона!» – крикнув продавець високим гейським голосочком. «Другий пристрелив Місторм, ото діла! Я пристрелив другого! Сконав, дохліший за твою шкапу! Дайте цього пристрелю, хлопці, лиш одійдіть!» «Батя, заспокойся!» – сказав один із патрульних. «Весело, що й скінчилися!» «На місці його пристрелю!» – горлав старий. До труни вкладу!» А тоді він зігнувся, наче англійський дворецький, який кланяється гостям, і наригав на свої черевики. «Хлопці, заберіть мене подалі від цього чувака добре?» – попросив Ллойд. «Здається, він самашечий. Ось тобі від нього передачка, Сані Джиме!» – сказав патрульний, який першим помітив його. Дуло пістолета злетіло вище, зблиснуло на сонці, а потім торохнуло Ллойда Генрейда по голові. І прийшов він до тями аж увечері у в'язничному лазареті округу Апачі.